Lehiaketa hau, nik uste, e, e, pixka bat enfoke ezberdina sartu behar dugula buruan e, behizu kaldariak eta apartartzen dugunok. Ba izan du alako, ez ezgoaz ez gure ez gu gure, gure establezimendu bakarraren e, representazioa, ba herriaren representazioa. Ondarrabi eta representazio. ondarrabitar onda guztien izenean goaz lehiaketa ontara ez, orduan hori bai aldatzen du pixka bat egoera ez. Hei esan, entzako horre bat izan duzen joan den urtean, parte hartzea e, Portualen egin zen lehiak eta ontan. Eta kontutan eukibar dugu, azkeneko, bueno, lau urte hauetan, egun diena, eta aurtengoa bosgarrena izan du dela, aurreko lau urteotan, e, ondarrabik beti izari bat arte daude ez, e, bai, Bixenten eskutik, eta, bueno, joan den urtean gure eskutik. Eta hori guztet hori, ba, bueno, ba, ondarrabi, eh, ondarrabi terrentzako eh, bo, so, hori beharko luke izan, ez? Eh? Eta nik uste eta urten ere, jo, ba, men dauden jendearekin lortuko da, seguro, seguro, seguro, sari eh, bat arteatzea hori ez daukatzea eh, inungo dudarik. Eta egitezen, ba, pena mehriz, pena mehriz zidula, eh, parte hartzea lehiaketa honetan, badako olako toke ezberdin bat beste lehiaketari begira, ez? Eh?